Velik število ljudi je naslednji, intrigantna tema, odgovornost v človeku, kot in intelekt. Proces zdravljenja. Naslov združuje dejansko dve ideji, ki sta povezani z razmišljanjem o vlogi učitelja, potem seveda lahko. Navežemo na učitelje filozofije kot tiste, ki imajo pri tem še neko posebno mesto, kot bom poskušal pokazati. Navezuje se pa na dve zelo konkretni ideji, Vsaj v mojem primeru izhajam iz teh dveh stališč. Eno je, je delo, ki enrej želuje učitelj kot intelektualec, drugo je in seveda tudi odobno kot razmišljanj, O namenu, v smislu, cilju vzgoje, izobraževanja. Drugo je pa, je pa nek članek, ki je bil v 60 leti letih zelo podmevan, napisal ga je Jon Chomsky z naslovom Odgovornost intelektualcev. Uh, moj naslov je torej odgovornost učiteljev kot intelektualcev in to tem, kaj to pomeni, kaj te ideje pomenijo za nas, ki se vsak dan srečujemo. V naši šolski praksi z mladimi, ki, kot so že tudi kot sta moja predhodnika in predhodnica povedali in mnogo teh tem odprli, prihajajo zelo z zelo različnimi izkušnjami v razred. In ta pojem odgovornosti me najprej vodi k samemu vprašanju, kaj je moja naloga kot učitelj, kaj počnem, ko sem v razredu, ali pa kaj je smisel, kaj je namen samega poučevanja, ki se galotevam. Druga, seveda, drugo vprašanje, ki je bolj neposredno povezano z naslovom, kaj je moja odgovornost kot učitelja? In odgovornost seveda je vsele v odnosu do nekoga, Odgovornost je lahko odgovornost do sebe, odgovornost do drugega in odgovornost do drugih. Odgovornost do sebe bi še najraje opisal s tem, kar piše tukaj na tabli in s tem, kar je na začetku v čem je Marjan govoril, to, da svoj poklic opravljaš resno. Se pravi to, da stvari, v katerih govorim, niso nekaj, kar s čemer so ukvarjam postransko, ampak da me, kot se rekel, nebuno predmet, ki ga poučujem, na nek način zadeva in ga predstavljam kot <laughs> kot človek iz mesa. Se pravi, uh, da ne hodem samo v službo, zato, da na koncu dobim plačo, tako kot mnogi miseljo nas učiteljih, da to počnemo, itak smo tam zaradi plače pa počitenc, Uh, in nažalostno kakšni tudi to s svojim in, in, in svojim delom uh, ne pokaže, da gre še za kaj drugega ampak po mojem mnenju odgovorno delo pomeni to, da razmišljam o tem, kako je to, kar počnem vsele tudi neko intimno početje se pravi, da so vprašanja, ki jih odpiram tako kot je prej gospod vprašala da so resna in jih zastavljam za so resnost. In da to, kar govorim vijakom, študentom, komor koli, da za tem na nek način tudi stojim, kar pomeni, da predstavim neke argumente, ki jih poskušam razvijati po svojih najboljših močeh. Tukaj se druži ta, že ta in da je odgovornosti do sebe in odgovornosti do drugega. Se pravi, je v tem tudi neka skrb za to, da dijaki, ko vstopajo v imajo neko izkušnjo, zaradi katere na koncu ne bojo rekli, da je bila filozofija kar nekaj. tega, se z vlakom v, v službo in večkrat slišim kakšne dijake, ka se pogovarjajo na različnejših predmetih in po filozofiji tudi kakšno mnenje ujamam in večkrat se to mnenje nanaša na idejo, da ne vedo čist dobro, kaj, kaj se pri filozofiji dogaja. Druga izkušnja je tudi, ko se s kakšnim kolegom ali pa znancem pogovarjam in, ali pa s človekom, ki ga prvič srečam in me praša, kaj pa počneš, po filozofijo, in me gleda z nekomej vero, kar, kar pa zdaj to sploh je, ali pa se celo spomi svoje izkušnje sredne srednje šole, kjer je bila filozofija povezana bolj s kakšnimi ki niso ostale ravno v dobrem spominu. Um, skratka, ne, um, sam se večkrat vprašam in tudi odkrito vprašam svoje dijake, kaj so imeli na koncu od filozofije. Zanima me, kaj je tisto, kar filozofija povzroči, in uh, mislim, da je ena najbolj pomembnih stvari, ta, ko nekdo reče, da, da je filozofija na nek način spremenila njegovo ali njeno življenje, da, da razmišlja drugače, kot bi sicer razmišljal, da, da, da gre lahko dle od mnen, ki jih je imel ali imela prej, pred tem, in so se ta mnenja zdela kot edina možna resnica in da je zar tega življenja na nek način boljše. Z uh, tem, ko če mi nekdo reče nekaj takega, potem je tisto, kar potrebujem za to, da bi lahko se prepričal, to je um, moje delo v kakšnem smislu doseženo. Uh, kaj pa zdaj odgovornost do drugih? Ne? To, to je ta razlika, ki ki se mi zdi tudi pomembna. Kaj so zdaj ti dijaki znotraj nekega širšega občinstva? In tukaj se navazujem na Čomskega, ko pravi v tem članku, da je naloga odgovornosti intelektualcev v tem, da govorijo resnico in razkrivajo loži, saj to naj bi bil truizem, ki ne potrebuje komentarja, seveda pa ni tako. Za sodobnega intelektualca sploh ni očiten. Čomski s tem meri na To, da smo potopljeni v občestva, ki pač so posredovana z razmeri moči in da so procesi, ki, so jim, ki smo jim izpostavljeni, in dejake so tukaj vključeni, takšni, ki so povezani seveda tudi z, z, z goj, z obraževanjem, da njihovo glavno načelo ni vse le resnico ljubnost, ampak je pogosto to poskus, publikovanja, mnen, soglasi, konsenzov, miselnih schem, s katerim, ki so o zato, da bodo z ljudmi, tisti, ki imajo interes zlasti, na prvem mestu interes vladati, da bodo s temi ljudmi boljš lahko manipulirali. Skratka, čomski se veliko kvare z idejo endoktrinacije in, in po mojem mnenju bi se tudi mi morali do katere Mere, ali pa na kakšen način lahko skozi razmišljanje, na kakšen način se lahko skozi razmišljanje temu upiramo, indoktrinaciji. Namreč se pravi, ta mnenja, s katerimi dijaki prihajajo v razred, so večkrat lahko na njih ne vetimo, so takšna, da lahko prepoznamo, da tam mnenja na nek način. Toploh niso njihova, da ta mnenja prihajajo od drugot, da so ta mnenja tista, ki so podprta s kakšnimi razmeri in s kakšnimi instancami, ki v tej družbi igrajo neko določeno vlogo. Uh, že čisto preprosto mnenje recimo, da je filozofija odveč, s katerim se lahko srečamo, recimo, ko prvič stopimo v razred. Uh, je eno od tistih, ki jih dijaki prinesajo in imajo že recimo, razdelanje argumente, zakaj je temu tako. Zato, kar imajo, recimo, ob tem imajo recimo, že to delitev na uporabni in neoporabne vede takoj priroki. Če spremljamo pač te diskurze v vsakdanjem življenju, hitro ugotovimo, da so ti, ti, ti, ta mnenja povezana na tanko s tem, se pravi s tem, kaj se v mediji govori, kaj govorijo razni ljudje, ki so na vplivnih položajih in poskušajo preko ideoloških nagorov vplivati na zavest ljudi, kaj v tem povejo. Um, moja naloga seveda tukaj, o kateri razmišljam skozi idejo, ki, s katero sem začel, odgovornost učitelja kot intelektualca, je Torej tudi ta, da poskušamo razmišljati o tej razsežnosti naše eksistence. Se pravi o tem, če se navežem na to, kar je Alenka prej govorila, kako od tega konkretnega, se pravi tega, kar na nek način nosimo sabo izkušen, ki jih imamo, prijeti k abstraktnemu in potem nazaj iz tega abstraktnega bo konkretno razmišljati o stvarih, dogodkih, pojavih, problemih, ki so Ne samo problemi za, za filozofijo, ampak so obče problemi, problemi za občestvo, v katerem živimo. Uh, to se zlasti še pokaže, ko se recimo lotevamo etike, ko se lotevamo politične filozofije, ko se pogovarjamo o sodobnih problemih, kot je ravnanje človeka do okolja, v katerem živi, medseboljni odnosi, delitev dobrin in tako naprej. Prva stvar, ki jo pri tem lahko opažamo, ko se teh tem notevamo, je, da ponavadi te teme vzbudijo interes, ob pa so prisotni tudi odpori, da bi se pogovarjali recimo o ramo teh stvarih, ki sem jih zdaj naštel. Namreč uh, živimo v časih, ko so dejaki temu že itak izpostavljeni in se zdi, da preveč govorjenja o kakšnih neprijetnih pleteh naših eksistenc, recimo o tem, da živimo v svetu, ki je, kjer so razdelitve dobrin izrazito Privične, zlasti v odnosu do decimo, tako imenovanega tretjega sveta. In bo se bo naš, dijak, ki bo rekel, vse v tem že čas vsi govorijo. Zakaj se moramo spet s tem srečevati? Ali pa tako kot je rekla ena moja dijakinja, mi se vrščas zdaj ukvarjamo z nekimi družbenimi problemi, ampak vse nam je fajn. Sej do zdaj nam je bilo fajn in človeštvo je preživelo in verjamem, da bo tudi še naprej fajn in spet mislim da je tukaj ta um, izziv za učitelja kako na nek način vzdrževat prostor, v katerem ne bomo zapadali zdaj v neko napovadovanje katastrofe ali pa katerem ne bošlo ne bomo začeli delovati tako da bo prostor postal preveč zadošlil in ne bomo mogli več misliti, ampak samo še bodi se bomo samo še pritoževali, kako se nič ne da, ali pa druga skrajnost je pa ta, da te teme preprosto odmislimo. Se pravi, odmislimo družbene probleme, odmislimo konflikte, ki nastajajo v sodobnih družbah nepravičnosti in se ukvarjamo s čim lepšim, svetlejšim, lahkotnejšim ali pa nekaj Adorno je v svojem spisu vzgoja po Auschwitzu zapisal, da je cilj vzgoje, izobraževanja, poučevanja vzgoja za upor in protest. Kaj bi to pomenilo v šolskem prostoru? Kako ustvariti prostor, ki bo prostor za demokracijo? Ker bodo ljudje lahko izkusili ne samo to, da so del sveta, o katerem govorimo, da, so, da, so, da se stvari dogajajo na nek način tudi, njim, tudi če jim je zdele še dobro in, in, in upajmo, da, da jim bo še naprej, ampak da, da so to stvari, ki tudi njih zadevajo, da, da so vsode, so ljudi in krivice, ki se jim dnevno dogajajo, tudi njihova lastna zgodba. Um, nauka Dorna, ki mi, je, ki mi postavi, vedno bolj blizu, je namreč ta, ta kritično mišljenje Ne pomeni samo to, da ima nekdo vse informacije, ki jih je možno dobiti v nekem predmetu na razpolago. Se pravi postati dobro informirana zavez kot bi rekel in Horkheimer z njim ampak postati bolj senzibilen za to, kaj se dogaja v meja mojega, moje lastne eksistence. Se pravi, kako iz tega, te, tega zasebnika, ki, ki, ki vstopi pogosto najprej v razred razviti neko senzibilnost, neko lahko celo nek čud za, za pravičnost in moralno gorčanje, kadar je to potrebno in iz tega individuuma poskušati razvijati družbeno, odgovorno in angažirano bitje. A, na ta način a, mislim, da je mogoče potem, potem da je šo, tudi šolski prostor lahko prostor demokracije, se pravi prostor, v katerem ljudje ne samo pridajo zato, da dobijo strezno izobrazbo, ki jo bojo potem lahko čim bolje vnočal, kot nas ta neoliberalni diskurs poskuša pretručevati, da ne bi bil v šolanja, ampak dejansko biti, ki bo prišlo ven iz šole kot drugačen človek, ki bo bolj odprt in bolj dovzeten za razmišljanje o možnosti za solidarnost in, in emancipacijo človeških biti. Uh, to so seveda abstraktni pojmi, ki sem mi zdaj vrhu. Zdaj čist na koncu, ne, ne si, da imam kakšen, kakšen preprost recept, kako to početi. Upam pa, da kaj prispevamo v šolski praksi k temu in sem s tem v bistvu zgolj hoto nakazati neko smernico, v kateri vidim svoje delovanje. Lahko menim še en dogodek, ki, ki gre neposredno s tem in upam, da bo takih dogodkov še več, Vem tudi, da se, da se je ta podoben dogodek tudi, ne, dogaja na, na drugih šolah, ne samo na tisti, na kateri počujem. Pred nekaj meseci smo gostili humanitarnega delavca in aktivista Toma Križnarja, ki je iz prve roke in na zelo prepričljiv način predstavil, kaj pomeni delati v dobro drugega požrtvovalno, s solidarnostjo, sočutjem, ljubeznjo, predanostjo in sem to, ta njegov nastop, videl kot ne zgolj kot en dogodek, ki je mogoče v kakšni povezavi s filozofijo, kakšni oddaljeni ali kaj podobnega, ampak mislim, da je to tisto, tudi iz odziva diako, sem to pogotovil, kar ponuja na tanko to izkušnjo, o kateri sem hod poskušal zdaj v tej predstavici govoriti, namreč izkušnjo, da obstaja tam zunaj še en svet, v katerem se dogajajo stvari, v katerih bi morali razmišljati z vso resnostjo in odgovornostjo s tem, ko smo tudi začeli in da vsekakor potrebujemo urodja za to. In filozofija je v tem smislu tudi način, kako razvijamo ta orodja, kako, ki nam poskušajo razumeti svet, ampak objerniko ga razumemo ali pa vsaj razumevamo na katere dimenzije sveta in smo že na dobri poti tudi, da lahko tudi kaj spremenimo. Skratka, kot bi rekel tovariš Marks, da svet hkrat interpretiramo in ga s tem tudi že poskušamo spremenjati na bolje. Ja, to bi bilo bilo razbiljali takšnega odpovornega in demokratičnega in kritičnega državljana. V resnici, v resnici, to je samo moj vežni priplis, ki situacija podobna, kot ko sem jaz začela učiti. In sem prosim, začela samo ne vidimo, zelo hitro je bilo vsej dalo pogrotati, da je to silno razdirale vremen. Kaj smo prav počeli takrat? Preprosto s pomočjo filozofije smo analizirali situacijo. Tako je bilo vselej napisano, da je vseh poljuntji treba praviti porabiti za učevanje družbeno aktualnih debokov. Pa smo to vse počeli. Se mi zdi, da mi danes so četiri premalo izkoliščamo to formalno možnosti, ki nam je danes kozi dokumente. Predem na bodo dnev bo spremenili v, v, v nekaj po, po demokracijo subverzivno. Ne? Začelo se ji že najprej z automatic pijačo, ne? zdaj pa z kroški za podjetništvo in finančno opisu. Hvala se tam tudi. Jaz niče zmemo, da je sporadično. Jaz mislim, da tudi um, pojem demokracije postaja problematičen v tem smislu, da, da to ni več prostor neki, neke svobode v delanje, ampak je sam še mehanizem, kako se določene stvari izpeljajo, uh, izpeljujejo se pa po nekih uh, reko, veliko velmih umejeni stvari. Ne. Zdaj, demokracija počasi postaja, ali pa mislim, da bo, uh, Ime je ten ki ga bomo izvažali, v resnici pa ni več tisto, kar je bilo zamišljeno. Demokracija sama po sebi ni izbirna, ni ti. Hočemo jo videti povsod, po drugi strani je pa zelo, vedno bolj nemočno, se jim ne zdi. Smisel je, da je ljudem ukrajin, ukrajin. Ideja demokracije je tista, ki mora delovati. Demokracija kot, kot izdelek na policiji, ki je ne, ne problematiziramo. Ok, Hvala.